Розділ двадцять третій А Бог все одно є. Щодо цього в мене навіть не було сумнівів. Недарма я Біблію читав. Бог не лише є, а ще й допомагає різні справи налагоджувати. Зустрічає якось я Марюсика. Він колись разом зі мною намагався ходити на дзюдо. З того часу майже не змінився, хіба ще тепер очкарик. Він каже, так і так, може ти підробітку шукаєш? Та було б непогано, щонебудь нескладне. Дивись, каже малюсик, робота дуже конкретна. Охоронцем у конюшні. Хтось, мабуть, розглядів у мені світлі перспективи. Та добре, врешті-решт не сам там буду наводити порядок. До того ж, на танці всі приходять вже підігріті. Та з п'яними, скільки там тих проблем. Пересидиш свої години і все. Не потрібно ламати голову де що купити і куди що зіпхнути. Матері кажу, що йду на танці. Оскільки тепер я маю дівчину, то для неї, типу, зрозуміло. Платили тридцятку за вечір. Це на початках. Коли в їхній касі багато і біля дверей спокійно, то може бути і полтос. Це зовсім непогано. Танці відбуваються цілий тиждень, окрім понеділка і вівторка. Якщо піднапрягтися цілий тиждень, то, дивись, можна отримати біля двохсот літів, а за місяць і зовсім пристойно. Якби бабло спускати лише на готель з Монікою, то в неї, можливо, стільки вільного часу не знайдеться. Якби я стільки працював, то в мене не було б, коли б з нею піти в той готель, бо весь час біля дверей конюшні прийдеться стовбичити. Почав працювати в середу, Найспокійніший день для розігріву. Повний спокій, хоча народу і позбиралося. Після закінчення нам кажуть, що треба трошки допомогти прибрати у залі. Та гаразд, без проблем. Я заходжу до зали, а там наповну увімкнене світло і повний пипець. Тепер я зрозумів, чому цю діру конюшнею називають. Навіть у хліві не буває так засрано. Повсюди валялися пляшки від пива з Балтії, Губернії, Шведи. Де інде пляшки від Старки та Шампусіка Аліта та ще й Розбиті. Там-сям по кутках хтось наригав. Навіть саме приміщення мало вигляд, мов, після війни. Стеля і стіни облуплені, стільці і крісла обдерті, проколоті, Обливані та потріскані так, що важко навіть думати про різну рідину, яка могла там бути Хоч я сам і не із суперчутливих, проте коли побачиш раптом таке, наче все догори дригом перевертається, тіпаєшся від огиди Щойно тут грала музика, лупило світло, виблискували кульчики дівок, все здавалось наче в касті Так ніби підчепив офігенно класну діваху, затягнув її полизатися, а вона посміхнулася тобі гнилими зубами так ніби в тому мультику, де б'є дванадцята, і карета перетворюється на гарбуз, а коні на мишей. І тут так само настала друга година ночі, бал скінчився, курви додому і все, що залишилось з тої казки. Як виявилось, у мультиках показана вся життєва правда, але все доходить трохи з часом. Я так і не зміг збагнути, хто тут може стільки випити, бо ми зазвичай оформлювались ще до танців або на місці хтось щось добирав. І хто на танцях п'є пиво? Ніхто пива не п'є, тільки шнапс. Якогось вечора пригнало шестеро юніорів з команди Жальгеріс. Всі задоволені, бо команду Паневежес розбили і тепер перемогу святкують. Є що святкувати. Байдуже, що Паневежес завжди на третьому місці. І за третє місце він рубається, зазвичай, з командами не з Шауляя, а з Каунаса, Плунге, чи з Вільнюса. Вигляд мали такий, ніби після змагань навіть додому не забігали. Не милися, а одразу почали бухати. Ну, стоїть тепер напроти мене шість кнурів, чотири з них із сутички, десятий і п'ятнадцятий. Очкарек Скаси каже Я не пускатиму до зали в чуваків у треніках. Та хто тебе питатиме якщо не хочеш, щоб ми заплатили, то дякуємо і ми йдемо просто так, будемо вважати, що ми із запрошеннями. А я вже закипаю, придивляюсь, котрого кого-та рубатиму першим. перше має легальну нагоду натовкти пику представникам команди Жальгеріс. Може, і не зовсім легально, оскільки не знаю, хто тут працює легально. Та все одно, моя позиція більш легальна, ніж їхня. Правила є правила. Це так, як у регбі. Сюди у треніках не можна. Сказано, ясно. Але їх шестеро, а ми біля дверей трьох. Очкарик не рахується. Йому головне дбати про кенгурушку, бо в ній всі бабки і наша зарплатня теж. Ми вишикувалися в чергу, Стоїмо з голими руками, без жодного газового балончика в кишені, без нічого. Вони підходять в притул до нас. Один з нас мент, другий каратист, ну і я. Зазвичай вистачало шкафа каратиста і незворушного погляду мента, щоб побазарити і все порішати. «То ми увесь час з тобою зустрічаємось», – говорить мені один модило. «Чи не надто часто?» «Ну, побачимо», – кажу. «Та що тут дивитись?» І валять вони на нас всі разом. Ми їх відштовхуємо, а їм тільки цього і треба. Одразу починається махач. Бац, бац. І я навіть не помічаю, як за їхніми спинами з'являються справжні мінти у формах. Вони час від часу заходять сюди увечері кавусі попити. Бо впадло їм весь час патрулювати на вулиці Вишинського. Треба розвіятися, зігрітися. А наші шефи намагалися підтримувати добрі стосунки з мінтами. Пригостити їх халявною кавою. «Що, спортом займаєтеся? Це не добре для здоров'я, уночі погано спатимете», – регочуть Менти. Ось я й кажу, що Бог насправді є. Чуваки опустили крила і попленталися до мінтовоски. Звичайно, дорогою вони ще попизділи, все як мало бути, але вже не буянили. Все як завжди. Ми ще повернемось з компанією. А вам відомо, хто мій батько, та й таке. Я так і не зрозумів, хто кому там заїхав. Просто усіх кипіла кров. Серйозно позайматися спортом вдалося лише раз. Стоїмо ми напередодні самого Різдва у святковому одязі на вході. Нам винайняли костюми Дідів Морозів, бо треба створювати святковий настрій. Завалює один пацан, репетує, що на нього напали. До нього дівки чіпляються, гроші забрати хочуть. Ми своїх клієнтів захищаємо. Вслід за ним пригнали втрьох, тому ми взялися за них від щирого серця. Вони майже не чинили супротиву. Так, ніби для них був сюрприз, що охорона лупцює тих, хто чинить безлад. Ми відпрацювали щодуху із святковим запалом. Можна було це в якому-небудь фільмі показувати сповільненою сценою під легку музику. Як від ударів розлітаються поли наших костюмів Дідів Морозів, кружляють кругами помпони на довгих ковпаках. Усе відбувалося так, ніби тут одночасно зібрались герої зі всіх плакатів, якісь придурки, мов у комедії з Джимом Керрі, а під плащами дідів морозів Ван Дам, Сталоне і Джекі Чан такий собі святковий дрім Тім. Потім за сценарієм з за рогу мали би з'явитися три довгоногі переможниці конкурсу Міс Всесвіт, але з за рогу час від часу висовувалась лише голова того бідаки, якого ми так сумлінно захищали. Я точно працював від щирого серця, і не лише тому, що така робота, але й тому, що приємно було трошки розім'ятися, до того ж ентузіазму додавала якась хмара в голові. Нещодавно я відправив у політ всі свої касети з Ace of Base та схожим музоном, зверху на них звалив ще й скутер, вестбам, Маруша, Кіт Пол, а тут в конюшні все ще пускали Too Unlimited і різні лейли. Я відчув легальну можливість віддубасити так, щоб вся та попса з них вилізла носом разом з кров'якою. У пах за містера Вейн, в живіт за Капелла, з ліктя по хребту за Ace of Base. Правду кажучи, я рубався майже з сорому за той тупий музон, без якого нещодавно ще не уявляв свого подальшого чудового життя. Старий, а старий, за що? Ти за що мене дубасиш? Врешті-решт вимовила моя груша. Це так, з різдвом тебе. Та з яким тут різдвом? Що ми такого зробили? Тут ніхто ніколи нічого не робить. Можливо, ми так і продовжували б цю змістовну бесіду, але той чувак із зарогу таким приглушеним голоском заспівав, та це не вони, а це не ті, давайте закінчуйте. Та чого ти відразу нам не сказав? Але він вже зробив ноги. Мабуть, хотів справжнім кривдникам показати, у якій ми формі, щоб ті відчепилися від нього. Якби він нас зупинив на початку і показав тих, кого треба, у другому раунді наш ентузіазм був би значно меншим. Я відчув себе, як у новелі влучив білюноса, хоча свою роботу виконав сумлінно, не байдикував, але почувався як у тій новелі таке відчуття, що ми відлупцювали невинних кошенят. Хоча такі історії мають і другий бік медалі. Після таких пригод почуваєшся ніби свояком у компанії, і тобі починають довіряти. Тоді настає твоя черга ночувати в залі замість сигналізацій. Ми трошки наводили там порядки, але мусили дочекатися ранку, поки прийде прибиральниця. Тому наші пацани залишалися по черзі в конюшні уночі працювати замість сигналізації. Трояк за ніч. Стільки, скільки коштує таксі додому. Але на таксі ти би стратив, а тут заробиш. Тому в сумі виходить ніби шість. Я тут прикинув. «Навіщо гроші викидати на готель? Можемо з Монікою тут побути вночі разом?» Однак я не врахував, що, не дивлячись на любов Моніки до коней, вона може до конюшні поставитися зовсім не схвально. Та можна трошки прибрати, і буде все гаразд. Однак гаразд не було. Моніка роззиралася навколо з надією, що ми підемо у якусь чисту кімнатку чи ще кудись. Коли я сказав, ось тут ми і будемо на цьому диванчику, вона просто оскаженіла. Людей у цьому гадюшнику взагалі не мало вибути. Я тут навіть коней не тримала б. Якісь щурине кубло. Вона завелася і розвернулася іти геть. Я намагався її зупинити. Ну, в тебе ж зі собою є, просто радло. Однак вона мене вже не чула. Бігти за нею я не міг. Не залишиш все тут відкритим на ніч. Цього разу запасного варіанту в мене не було. Лоханувся я конкретно яким чином я би нарахував, тут діють не лише математичні формули, але ще й якась хімічна хмарка у душках. До мене часом багато що доходить чомусь запізно. Якщо їй подобаються коні, зовсім не варіант, що має сподобатися конюшня. Це, мабуть, тому що їй не коні, а скакуни подобаються ось у чому справа. Що тепер мені залишалося? Я поставив першу, що трапила під руку, касету, знайшов пляшку Старки і завалився на диван посеред всього цього бардаку. Завтра куплю в кремниці ту пляшку і поверну її бармену. Незвично було самому бухати, раніше ніколи цього не робив. Навіть виникало бажання оглянутися, чи ніхто мене не бачить. Коли пару ковтків хильнув, почав усе обмірковувати. Якщо дивитися просто, то дивне відчуття з'являється у зв'язку зі ставленням інших, до питання пиття на одинці. Проблема не в тому, що не смачно, чи щось не так, а в тому, що на тих, хто п'є на одинці, дивляться з підозрою. Кажуть, якщо ти п'єш сам, у тебе проблеми. Можна подумати, коли п'єш у компанії, то в тебе нема проблем. Якщо навіть і нема, то коли надерешся, стопудово їх наробиш. А сам не наробиш. Та коли ще й не можеш вийти на вулицю. Звичайно, дивне відчуття не зникне, бо інші так і не сиділи, і так не роздумували. Вони все одно будуть товкмачити тобі, що пити одному означає, що в тебе проблеми. Але тепер це вже їхні проблеми. А на касеті були записані хіти минулого літа. Може, і поза минулого. Я вже не пригадую. Але суть у тому, що більшість хітів чим далі, тим більше здавались облущеними. Тому сенсі, що вони від мене вже відскочили, тому здавалися дуже гумедними. Ймовірно, що весь той час усе, що було рік чи два тому, ніби відлущилося від мене і відскочило. Було відчуття, що та музика і тодішній я зі мною далі не підуть. А коли не підуть, треба якомога швидше з усім тим розпрощатися і остаточно покласти на тому хрест. Одні пісні дратують, як і колись, скажімо такий, You Open Your Mind або Apache Indian, Бум щек ейлек, чи той чувак з too Unlimited. Він, здається таким крутим, скаче, мов якийсь клоун, якби стукнути його ногою, відлетів би, мов грибочок. Серйозні пацани зазвичай не ходять, раму викинувши, вони бувають простішими. А тут ті, що тренуються якихось кілька місяців, виставляються крутішими за самого брюсалі, доки не натраплять на когось по справжньому серйозного, а в телеку всі можуть подригатися. Хоча, коли грає Mercury, наприклад, Living on my own, зовсім класно. Таке може грати й далі. Коли почалось One Night in Heaven, я подумав, ось одна ніч у конюшні, задля якої я тут пахав цілий місяць. Сиджу і міркую. Бабки є. Вільна площа є, а дівки немає. За всіма законами, ці речі мали б зійтися, а в мене? Навпаки. Ну де ти бачив, щоб у пацана були бабки, а дівка від нього втекла? І що я роблю не так? І нехай вона мені не розповідає, що бабло – то неважливо. Якщо неважливо, то чому я тут втикаю? Заради бабок, які потрібні нам обом. В іншому випадку я міг би сидіти з Мінде на індуському концерті і балдіти від того, як їхня музика зносить дах. Не знаю, як в інших, але в мене чомусь розходяться бабки з дівками. Або одне, або друге. І чому так? Або, або. Хто зна, може це якась моя індивідуальна закономірність? Моя особлива формула, проти якої я не попреш. Колись я чув проповідь, де пояснювали, що не можна одночасно служити Богу і мамоні, тобто одночасно мати бабло і бути добрим. Можливо, що і у мене щось схоже. Може, для інших це правило не діє, тільки не для мене. Ще казали, що треба дивитися на птахів. Вони не сіють і не жнуть, але з ними все добре. Може, їм і добре, але мені ні. Птахи, звичайно, це гарно, колись я уявляв, що саме так і треба грати в регбі, як той Джонатан Чайка гасав. Проте в реальному житті я б подивився, скільки ті ксензи протягнули б, як птахи, якби набожні жіночки не скидалися, що їм політу, а хтось і більше. Головне ж любов, чи не так? Любиш і ні про що не думаєш. Між іншим, не закінчилась та касета без питання хадавея «Ват я на це міг відповісти фантиками від жуюк «Love is», бо своєї відповіді ще не придумав. Однак від цієї речі вже просто нудило. Нагадувало ефект конюшні. Вимкни спецосвітлення, увімкни світло і побачиш, як тут насправді. Так і тут слухаєш і не можеш зрозуміти, як воно могло тобі ще зовсім нещодавно подобатися. Жодного толку з цього його волання вати злав, Відповіді ж нема, або я зовсім його не розумію. Касета скінчилась, і магнітофон вимкнувся. Дуже вчасно. Окрім музону, треба навести порядок у своїй голові. Далі буде так. З цією роботою зав'язую, бо ніякого від неї толку. Моніка звідси вилетіла кулею. Якщо продовжувати тут працювати, не залишиться часу зустрічатися ввечері з Монікою. Якось протягнемо до весни. Бо коли робиш те, у що не віриш, такий трапляється. Коли ми ганяли до риги, було веселіше а зараз все це лише заради бабла. Працюєш заради бабок і для того, щоб інші вважали, що так і треба. А тобі зовсім не кльово. В тебе весь час банкрут. Можливо, тому і бабки не потрібні, проте не було часу про це думати. Як подумати, то Моніка за чистотою дивиться, але коли ми з нею никалися по різних парках, то вона нічого не казала, а там теж, якщо добре обдумати, могла мені не дозволяти всюди засовувати свої немиті руки. Але дозволила. Значить, кохає, але кохання має межі, і ця межа – конюшня. Головне – все. Від сьогодні не потрібно дивитися на інших. І це – суворо. П'єш сам старку і пий, що тобі від цього стане краще. Інші нехай вирішують власні проблеми. А я стільки часу вважав, що всі проблеми зникнуть, якщо матимеш нормальний спортивний костюмчик, як в інших. Роздумував і страждав через це, а тепер зрозумів, якою дурістю все це було. Або коли ми віддубасили тих пацанів, які були не в темі, хотілося сказати народ, ми тут гімна наколотили, може, вибачимося, але не сказав. Бо для всіх все одно це було нормально. Кому не трапляються на роботі помилки? Але мені, в принципі, тут щось не так. Нечесно. Візьмемо, до прикладу, регбі чи дзюдо. Не скажеш, що вони там б'ються. Вони навіть і не брутальні. Усе відбувається відповідно до правил і чесно. Ніхто не хитріший за іншого, чи в кращій позиції. А тут ми були хитрішими. І так вже є чомусь. Коли я у щось не вірю або роблю лише заради інших, бо так треба робити, я завжди втрачаю те, що для мене головне. Для мене, а не для інших. Коли добре поміркувати, чого я хочу. Бути спокійним. Уже майже був, оскільки з Монікою мені спокійно. Може, все-таки треба було вчитися на столяра? Чим погано? Йосиф, батько Христа, теж був Теслею. Ну, нехай не батько, а відчим. Робив би я тепер домовини для мафіозів. Стріляються, ріжуться, зриваються. Роботи – доста. Заробиш і будеш собі спокійно жити. Сам збудуєш собі будиночок і все. А що тепер? Якесь суцільне роздратування. Але досить вже цього. Слід іти спати. Нічого цими головоломками вже не зміниш. На добраніч всім!